לפני מלך, וייכון בצדק כסאו. אל תתהדר לפני מלך, ובמקום גדולים, אל תעמוד. כי טוב אמור לך, עלי הנה, מהשפילך לפני נדיב, אשר ראו עיניך. אל תצא לריב מהר, פן מה תעשה באחריתה, בהכלים אותך רעיך. ריבך ריב את רעיך, וסוד אחר אל תגל. פן יחסדך שומע, ודיבתך לא תשוב. תפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבור על אופניו. נזם זהב, וחליחתם, מוכיח חכם על אוזן שומעת. קצינת שלג ביום קציר, ציר נאמן לשולחיו, ונפש אדוניו ישיב. נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתהלל במטת שקר. באורך אפיים יפותה קצין, ולשון רכה תשבור גרם. דבש מצאת, אכול דייקה, פן תסבענו, והקיתו. הוכר רגלך מבית רעך, פן יסבעך ושנאיך. מפיץ וחרב וחץ שנון, איש עונה ורעהו, עד שקר. שן רועה, ורגל מועדת, מבטח בוגד ביום צרה. מעדי בגד ביום קרה, חומץ על נטר, ושר בשירים על לב רע. אם רעב, שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, ואדוני ישלם לך.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 וחקר כבודם כבוד. עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצר לרוחו.